Radu Stanka, testament, fiului meu Barbu, la intersecția cerului finit cu cerul infinit, se află o stea care a ars nepotolit și care a fost desigur steaua Acolo fiul meu aș să ajungi. Când vei cu navata, ta, vitează astronaut de curse lungi prin cosmosul ce mi înnăbușa. Oprește-te puțin la țărul ei și cercetează-o ca pe un vechi mormânt. Vezi pentru ce a ars fără de noi Și pentru ce? Să a stins așa curând. Iar dacă poți și ai cumva răgaz din focul navei tale planetar, Ia o scânteie chiar și pentru un șansă. și în amintirea mea, aprindu